Jag skulle vilja börja med att nämna något om, av allt som man möts av i media. Och jag tänker på den här kolossala upprustningen av vapen som pågår. Den har ju fått ett uppsving sista åren här som är helt, helt otrolig. Redan tidigare så har ju vapenindustrin kostat oerhörda summor. Och nu när det är så oroligt i världen då med krig så har man ju kommit överens om, exempelvis då i NATO-länderna mm. att man ska satsa 5 procent av medlemsländernas eh, bruttonationalprodukt. Och det är alltså summor som är mm. så höga. Eh, och om man, om man slår ut det här i, i euro. Alltså varje NATO-land eller NATO-länderna tillsammans ska så alltså lägga 2600 miljarder. Alltså e euro. Mm. Eller 26 000 miljarder kronor. Alltså det, det, det, det, det är sådana Nivåer. Och det här gör man då för att skapa säkerhet, skapa fred och skapa trygghet då för människor genom all den här vapeninvesteringen. Vilken rävsax! Vilken... Alltså hela mänskligheten sitter ju i en uh... jag kommer ihåg hur hur Arne talade för, på sin tid då mm. när, när han beskrev svensk vap vapenexport mm. för det är en del av vår välfärd mm. också det här att vi har en sån oerhörd vapenexport och genom Bofors och Saab och allt det här. Hur han beskrev det här att... att hela världen är på väg att bli ett globalt krematorium, sa han. Han använde det här uttrycket. Och... och det var under kalla kriget och... Och det, det var... Men det var ingenting mot det vi ser idag Kära Gud Hur skapas trygghet? Genom vapenmakt eller genom Försoningens budskap? Mm. Försoningen som, som, som vi har fått Från Gud Kära Jesus Och Utifrån det här då så är det väldigt viktigt att, att lyfta fram vad säger Bibeln? Bib Bibens röst i en upprustande värld. Gud. Är det på det här sättet som vi ska bygga fred? Jag tänker på världsledarna. De talar om att säkra tryggheten då genom ökade försvarsbudgetar mm. Kärre Jesus mm. Och eh, en paradox till det här det här är ju hisstande summor 2600 miljarder euro per år mm. eh, i i samma värld i, om vi ser världen så, så finns det över 800 miljoner människor som aldrig kan äta sig mätta. Det, det, är, det är en annan sida av en verklighet. Och varje år så dör det alltså två miljoner barn av undernäring, av hunger. Och om man sätter det här mot då vapenindustrin så skulle världshungen egentligen lösas med några ören eller med en liten del av det som satsas på vapen. Så skulle man kunna utrota fattigdomen. Men världen är uppen på det här sättet. Med, med den här ondskan. Jag tog fram lite siffror om ni vill höra. Om man nu ska satsa så här oerhört mycket i, i upprustning. Sätt det mot kostnaden för att eliminera världssvälten. Mm. Eh, utöver vad som görs idag då, om vi skulle satsa på att ja, utrota svälten så att säga. Då skulle det räcka med cirka 33 miljarder dollar per år. Och det, är, det är mindre än 5% av exempelvis USAs försvarsbudget. eller det är, ja, Man kan hålla på och bolla med siffror på det här sättet och jämföra. och Det, det är inte bara sorgligt att, att läsa om det här. Att, att tänka på de här siffrorna. Det, det är helt enkelt orättfärdigt hur hela... Världen är på det här sättet då Fånge Under en ondskans makt Som regerar Det är en värld i oro Verkligen Och Jag tänker på Jesus Han, Jesus har ju gett oss oerhört viktiga budskap mm. och han var inte naiv inför framtiden och inför vad som skulle äga rum på den här jorden utan han förutsåg han varnade han talade om krigen han talade om oron, om ångesten och hur det här skulle prägla världen och han han är inte bara förklarad utan han talade också om vad som var orsaken. Vad är roten till den här onskan, Kära Jesus. Om vi går till Lukas 21. Det här är ju sammanhang som vi har läst många gånger. Vi kan läsa här från den sjunde versen. lärjungarna frågade Jesus: här, Mästare, när ska det ske och vad blir tecknet när det ska hända?" Och Jesus svarade: "Se till att ni inte blir vilseledda. Många ska komma i mitt namn och säga: "Jag är Messias", och tiden är nära. Följ dem inte. Och när ni får höra om krig och uppror, så bli inte förskräckta. Sådant måste först hända, men slutet kommer inte genast. Alltså Jesus, han, han, han förklarar, allt det här kommer att hända. Men så säger han också, och det här tycker jag är så stort, till sina lärjungar, bli inte förskräckta. Hur kan Jesus lova det inför sådana här globala katastrofer, sådana här, här ondska som sprider sig, krig. Och Jesus säger, bli inte förskräckta. Och det här visar ju på att det finns en makt som är så mycket större än allt vad den här världen kan sätta upp. Av vapen och hot och... Ja, allt vi hör från världsledarna. Och i vers 10. Sedan sa det han till dem. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Och skrämmande syner och väldiga tecken från himlen. Det är straffets, vers 22, nu hoppar jag lite här. Det straffets tid, då allt som är skrivet ska gå i uppfyllelse. Och så vers 25. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest. Och stå rådlösa vid havets och vågorna stån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen. För himlens makter ska skakas. Gud. Alltså, Tidigare sa Jesus, när han förklarar vad som ska ske, och så säger han, bli inte förskräckta. Men här säger han att människor ska tappa andan av skräck. I väntan på det som ska drabba världen. Kärre Gud. Det, det är två verkligheter här. För det första, vi har en ofattbar stor trygghet i Herren Jesus Kristus. Att få lägga sitt liv i Jesu händer. Det bär igenom allt detta, för vi vet att allt det här som sker, all ondska vi möter, all orättfärdighet, den är tidsbegränsad, temporär. Men när Jesus lovar att vi behöver inte bli förskräckta, då, då, då handlar det om andra värden och en annan verklighet. Och det här, vi har ett så oerhört stort uppdrag i tiden. Just det här att få visa människor. Det är inte Putin och Trump och alla de här världsledarna i Kina eller andra republiker, andra länder som har det sista ordet. Riken kommer, riken går, men allt kommer en dag att mötas sitt slut men Jesus består hans ord består för evigt han är samme och han har sagt att han har lovat oss ett evigt liv han är konung för ett evigt rike han kommer aldrig att kunna detroniseras oss. Halleluja. Men det står här. Människor ska tappa andan av skräck. Och det är alla dessa människor som vi är kallade att, att nå. Att, att nå med ett budskap som ger hopp. Som gör att de också kan få uppleva denna frid som, som du och jag har fått. Ska vi fortsätta att läsa: eh, eh, Människor ska tappa andan. I vers 27 så, så fortsätter Jesus så här: Och här, här har vi det stora: Då ska man se människosonen komma i ett mål med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända, hör, rätta på er. Halleluja. Räta på er. Lyft era huvuden. För er befrielse närmar sig. Är det inte stort? Halleluja. Det här budskapet. Jesus kommer snart. Halleluja. Maranata. Han kommer. Befriaren. Fridsförsten. Det är som att han talar här direkt i vår tid. Vi ser en värld där människor söker kontroll Makt Man eh, drar upp gränserna hårdare och så vidare större mer, fler vapen Men det kan inte ge den här friden Det kan inte ge den här tryggheten Kära Herre Jesus det står i Jeremia, det sjätte kapitlet, jag tänker på det här, som citeras också i Nya testamentet. När det står av det här, bäst man säger allt står väl till, fred, då kommer plötsligt fördärv över dem. Det är den här freden man har skapat då med de här världsliga maktmedlen. Med den här upprustningen. Den här spänningarna när man trycker ner varandra för att hålla fred. Kära Gud. Men så här står det i Jeremia 6 då. Vers 14. De tar det lätt med att bota mitt folks skada och säger. Allt är väl. Allt är väl men allt är inte väl man kan förkunna olika budskap vi har ju alla löften som kommer från världsledarna vi kan gå några verser framåt där. vers 16 så säger Herren ställ er vid vägarna och spana fråga efter de urgamla stigarna fråga efter den goda vägen och vandra på den så ska ni finna ro för era själar så det här lovar Gud de gamla stigarna, den gamla vägen alltså Guds väg men, men, men de svarade vi vill inte vandra på den när jag satte väktar över er och sa, lyssna till basunens ljud, så svarade de, vi vill inte lyssna. Hör därför ni hedna folk och lägg märke till, du församling, vad som sker bland dem. Hör du jord, se jag ska låta olycka drabba detta folk, frukten av deras tankar. Eftersom de inte har lyssnat på mina ord, utan förkastat min lag. Och det är klart. Då kommer det plötsligt fördärv. Och man fylls av oro och ångest över det som övergår världen. Kära Jesus. Men... Guds väg, den är annorlunda. Halleluja. Kära Herre Jesus. Biblens väg, det är försoning. Inte våld. Inte militär styrka. Försoningen, kära Herre Jesus. Vi går till andra korinterbrevet. Här förklarar Paulus i det femte kapitlet något om församlingen, något om vårt uppdrag, om, om vilken uppgift vi har i tiden. Det är inte att bli höga politiker, det är inte att satsa kulturellt, politiskt, utan vi har ett himmelskt uppdrag. Vi har ett uppdrag från Herren Jesus Kristus själv. Han, han, han, gav, oss, han gav en befallning till sina lärjungar och där är vi inkluderade. Han vad sa han? Mig har given all makt i himmel och på jord. Gå därför ut i hela världen. Gör alla folk till mina lärjungar. Halleluja. Döpande dem. Lärande dem. Kära Herre Jesus. Och det är det, det,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 som har försonat oss med sig själv genom Kristus. Och gett oss försoningens tjänst. Hör. Gud har försonat oss med sig själv. Halleluja. Genom Jesus Kristus. Det är det som skapar frit. Det är det som skapar hopp. Som gör att vi kan blicka framåt med, med trygghet, säkerhet och veta, den här vägen, den leder ända hem. Det är ingen osäkerhet. Är ingenting av det, utan den som går med Jesus. Han har säker mark under sina fötter. Halleluja! Vad stod det här? Han har gett oss försoningens tjänst. Alltså en tjänst. Vi är satta att tjäna Herren Jesus genom att förkunna försoning. Leva försonade med Gud först och främst och med varandra. Med fiender. Med alla. För att vi blir nya skapelser i Kristus Jesus. Halleluja. 19. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräcknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott oss försoningens ord. Stort. Halleluja. Jordens och himlens skapare har anförtrott oss. Ett budskap. Är det är inte stort. Halleluja. Försoningens ord har han gett oss. Halleluja. 20. Vi är alltså sändebud för Kristus. Och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag låt försona er med Gud. Det här är allvarligt. Låt försona er med Gud. Just det här. Att enträget äh, överbevisa människor helt enkelt. Att försona dig med Gud. Det är den enda framkomliga vägen. Det är det enda hoppet vi har. Halleluja. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Amen. Det är alltså inte vapensystem och sån makt. Utan det är i försoningen med Gud och varandra som vi kan få uppleva en verklig frid. Halleluja. Det här att försonas, förlåta istället för att Hämnas. Jag, jag tänker på nu konflikten dels Ukraina, dels Gaza, Iran. Man, man, man hör det här att nu har den ena sidan åstadkommit de här skadorna, och åsamkat de här skadorna. Då säger de andra att nu måste vi hämnas. Och så bollar man fram och tillbaka. Alla ska visa vem som är starkast. Men Bibeln säger vända andra sidan till, sök försoning, sök förlåtelse, just den här ödmjukheten, kära Herre Jesus. Är det inte så att när vi lyssnar på det här budskapet i Bibeln, det är, då, det är då Guds rike börjar ta form? i våra liv för Guds rike är ju inte av kött och blod Guds rike är inte eh, olika nationella territorier olika statsskick utan Guds rike det är ju alltså att Guds sinnelag får börja forma våra liv, våra tankar halleluja halleluja Kärre Gud. Eh, första Johannesbrev. Eh, femte kapitlet kan ni slå upp. Jag tänker på det här, att det finns en fridensväg mitt i den ondes värld. Och Bibeln, den, den är inte blind för verkligheten, den säger rakt ut. Just det här, hur hela världen är i den ondes våld. Och det står här i 1 Johannes 5:19. och 19. Först det här och vi vet att vi är av Gud. Amen. Och så vet vi något mer här. Och att hela världen är i den ondes våld. Det här, här konstaterar Johannes. Johannes var ju en, en av Jesu närmaste lärjungar. Den, ja, den närmaste kanske som, som har gett oss väldigt mycket undervisning. Och han vet vad han talar om. Vi är av Gud. Världen. Han skiljer på Guds rike och världens rike. Världen är i den ondes våld. Det var det Jesus sa med hur människor fylls av oro och ångest över det som övergår jorden. Men, 20 vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd så att vi känner den sanne. Och vi är i den sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet. Amen Jag Ska ta med ett bibelord till Vi läste här hur hela världen är i den ondes våld Men samtidigt Världen är besegrad Och det är det här som är så stort För Jesus han har vunnit seger Över döden, över synden Över världen det finns många områden vi kan se hur Jesus kämpade verkligen som människa. Han ödmjukade sig, gick in under alltså bördor som han bar. Men han gick igenom allt utan synd. Han frästade svårt, han prövade svårt och så vidare- men han gjorde det för vår skull. Halleluja. Det står så här i Johannes Evangelium 16. Och här, här är det Jesus som talar då om hur världen är besegrad. I, vi läser vers 33. I världen får ni lida, men var inte oroliga. Hör, jag har övervunnit världen och det här sa Jesus innan golgata innan han fördes ut att korsfästas det var där han bar vår synd det var där han besegrade döden, men han säger det här jag har övervunnit världen det är ett stort ämne bara det här vad innebär detta? Att han har övervunnit världen. Han har kallat sina lärjungar ut ur världen. Och in i ett helt nytt sammanhang. Och vad innebär det rent konkret, rent praktiskt? Kära Herre Jesus. Amen. Jag tänker som Jesus efterföljare- så vi kallar det inte att lita på svärdets makt då, men det finns en annan makt det finns en korsets kraft halleluja, halleluja. korsets kraft korsets budskap korsets evangelium halleluja. Jesus han, han, han sa flera gånger just det här om att ta sitt kors på sig och följa honom för att vara hans lärjunge Halleluja. Jag tänker på när Petrus. Det här var ju ett av Jesu svåraste. En av hans svåraste stunder. När han i ett semane kämpade. Och hans svett blev som blod. Ja, blodstroppar och, och, och bara det visar ju på vilken kamp. Han genomgick i sin kropp. Jag har läst, nu kommer jag inte ihåg hur de sa, men jag har läst om läkare som har förklarat den här processen. Hur det kan bli så och, och, och vad det är för oerhörda smärtor man upplever som leder fram till det här. Men Jesus han bad det här. Och han... han, han han sa också till sin far om det är möjligt låt denna kalk gå förbi mig. Alltså låt mig slippa. Men ske inte min vilja utan din. Och, i, han var, Jesus var i den här svåra stunden. Och så kommer de överste prästerna och eh, de här eh, ja de vakterna som de hade från templet. Och så kom man där tillsammans med Judas. Och skulle ta med sig Jesus. Och vad gjorde Petrus? Han tog ett svärd och högg till. Men då blir han direkt... Tänk Jesus i den här svåra situationen. Han, han behövde ju all hjälp, all stöd- Förmådde inte ens vakar en stund med mig, sa han. han. Han var övergiven, han kände sig totalt slut på allt. Och Petrus kommer där med svärdet och, och vill försvara Jesus. Men Jesus säger, stick dit svärd i skidan. Alla som griper till svärd ska dödas med svärd. Så sa Jesus Alltså Det är inte vår väg Oavsett Vem som är fiende Oavsett vad det handlar om Så har vi en försoningens Ett försoningens budskap Halleluja Att ge till människor Det är Herrens rike Jesus Kristi rike Pris Gud Halleluja det byggs inte med bomber. Men det byggs med bröd. Tänk dig. Han delade brödet. Han välsignade brödet och gav. Så att alla kunde äta sig mätta. Det är en bild. På bild. På, på vilken potential det finns i evangelium. Brödet. Inte bomberna. Inte den makten men. Det här är enkla dela ditt bröd åt den hungrig. Dela det du har i sju delar i åtta delar. Och Så talas det om Guds välsignelse över det enkla, över det som ingenting är. Ja, kära är det Jesus. Vi bygger rike inte med hot utan med hopp. Halleluja mm. Så Jesus han är ingen General Men han är frisförsten mm. Friska Gud mm. Mm. Amen mm. Mm. Kära Herre Jesus Jesus, jag lovar dig, dig. När, när världen ropar efter trygghet det gör man ju man ropar på olika sätt då är vi kallade att visa på den här vägen att föra människor till Jesus och det gör vi ju genom vårt liv genom vårt vittnesbörd olika sätt. Genom att dela sitt bröd. Genom att träcka ut en hand. Hjälpa någon. Och så vidare. Och det här är en väg då som. Den förlitas inte på det här. och Jag kommer till det här med. Den militära makten. Den förlitas inte på pansar. Och projektiler. Och allt vad det kan vara. Utan det är. En annan väg som är, bygger på Herren Jesus Kristus själv. På en sann utgivande kärlek. En omutlig sanning. Och så handlar det om försoningen såklart. Försoningen. Och för det, för det riket som vi är ambassadörer. Och det är det som gör. Att fienden kan bli en broder mm. mm. en stort? Mm. För att Gud skapar Något nytt i människan Halleluja mm. Kära Herre Jesus mm. Kristus Vad sa Jesus i Bergsbedikan? Om att skapa frid Saliga är de som skapar frid För de ska Kallas Guds barn Amen. Kära Jesus. Jag vill ta med bara lite till. Om ni orkar. Ja. Jesus Kristus. Jag, tänk, jag tänker på det här när vi... När vi, när vi ser allt det här elände som krigen skapar man kan ju gripa av vanmakt när världen rustar då för krig och man ser svälten och alla världsledare förkunnas då säkerhet genom mm. den här styrkan man vill visa kär, mm. kär Gud kär eh. Men det, det, vi ser mörkret, det tilltar. Oron växer. Men mitt i den här självande verkligheten så, så behöver du få ljuda ett genomträngande budskap just om hoppet. Just att vi inte förlorar budskapet om hoppet det här att han ska komma tillbaka. Jesus ska komma igen. Det, det är ett genomgående budskap i, i Bibeln. Det handlar ju om hans närvaro. Han är med oss nu idag genom sin heliga ande. Halleluja. Han har ju själv sagt att han, det var bra att han lämnade så att den helige ande skulle bli utgjuten. Men Bibeln säger så tydligt att han ska komma tillbaka. Halleluja. Och Jesus säger så här: Jag ska inte lämna er faderlösa jag ska komma till er. När han, när han i, i det här avskedstalet eh, tröstar sina lärjungar inför vad som ska hända, han varnar dem: Allt det här kommer jag genomgå. Men vad vi gått mot, jag ska gå till Faden och bereda er det rum. Jag vill att där jag är, där ska ni vara. Han uttrycker det här, den här innerligheten, Att jag kommer alltid att vara med er. Halleluja. Alltid. Och det här handlar ju om att vi tror på Jesus Kristus, den korsfäste och uppstånd. Han som har övervunnit världen och lovat. Att återvända. Och det här är ingen utopi. Det här är inte någonting som vi bara snickrat ihop utan det är här en sanning. Halleluja! Halleluja. För det handlar om en person. Det är ingen religion. Det är ingen tradition. Det är, det är här, sånt kan människor skapa på olika sätt men det är just det här, frälsningen och livet för oss Det handlar om att ha gemenskap med en levande person som heter Jesus. Halleluja! Han vill vara levande i våra liv. Priska Gud! Tack Herre Jesus Kristus! Det finns ett församlingens rop. I alla tider. Det är det här Maranata. Kom Herre Jesus. Och det här ropet. Det är det som bär oss. Inte för att fly undan världen. Inte för att fly från problemen. Men för att mitt i den här världen kunna förkunna att det finns en annan väg. Att det finns ett annat rike. Det finns en framkomlig väg. Och det finns en evig kung som heter Jesus. Halleluja. Pris för Gud. Och en dag ska han komma. Inte med bomber, men med rättvisa. Och med frid. Och vad säger Bibeln? Han ska torka varje tår. Vapnen ska tysta rättfärdigheten ska råda jag tror vi ska avsluta med med Jesaja 2 bara påminna några eh, saker där kära Herre Jesus för det finns en dag som snart är här när Herren Jesus själv ska komma Frits pris för Gud det står om hur alla knän ska böja sig alla de som hånar honom, de som begaggar honom, de, de som gör spä av Jesus namn, de som förföljer hans lärjungar och så vidare. Alla knän ska böjas. Kära Herre Jesus. Det står i Jesaja 2, först i fjärde versen. Han ska döma mellan hedna folken och skipa rätt för många folk. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folk ska inte lyfta svärd mot folk och inte mer över för krig. Vad var det Jesus sa i Lukas? Folk ska resa sig mot folk. Alltså han talar om kriget, hur man ska lyfta vapen mot varandra. Men här står det att man ska inte lyfta svärd mot folk och inte mer öva krig. Det handlar om ett fridsrike. Och det står längre fram så här, vi kan titta i vers 19. Jag tänker på det här. Det står uppenbarligen i boken om hur konungar och härskare ska, ska ropa till klipporna fall över oss inför åsynen av lammet. Alla knän ska böja sig, kära Gud. Och, och här i Jesaja 2,19 står det. Man ska fly in i klippgrottor och jordhålor av fruktan för Herren och hans höga majestät när han reser sig för att slå jorden med skräck. På den dagen ska människorna kastas, kasta bort till mullvadar och fladdermöss sina avgudar av silver och avgudar av guld som de har gjort åt sig för att tillbe. De ska fly in i klippskrevor av fruktan för Herren och hans höga majestät. När han reser sig för att slå jorden med skräck. Förlita er inte på människor som bara har en vindpust i sin näsa. Vad är det att räkna med? Hela det här sammanhanget, dels talar det om fridsriket. Hur alla vapenarsenaler ska förstöras kär Gud sen kan vi läsa också just om vad det här fridsriket innebär vad det för med sig men det, det bygger på fridsförsten som kommer Herren Jesus Kristus själv ska sätta sina fötter på oljeberget och stiga ner på den här jorden tillsammans då med sin blodköpta skara. Tillsammans med församlingen. Tillsammans med bruden. Det står de nya Jerusalem. Smyckad. Som en brud för sin brudgum. Ska sänkas ner. Från himlen. På denna jorden. Här har vi ett rike. Att tala om. Att kämpa för. Att leva för. Halleluja. Det handlar om Jesus. Och hur gör vi det? Jo. Älska Jesus mera. Älska dina syskon. Och så vidare. Älska de som hatar dig. Be för dem. Välsigna. Halleluja. Det är en kraft som är starkare än atombomber. Priska Gud. Jesus kommer. Amen. Vi tackar dig, Fader i himmelen. Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus. Tack för detta framtidshopp som vi får ha i dig, Herre Jesus Kristus. Tack för de löften som du har gett, Herre. Och halleluja. Tack att vi får vara tjänare i ditt rike, Herre Jesus Kristus. Hjälp oss, här i tiden, Herre, att fortsätta framåt. Troget, Herre Jesus. Föra fram detta glada budskapet om frälsning till alla, här i Jesus. Tack att du kommer snart, Jesus. Tack för hoppet, Herre. Vi ska få möta dig, i Jesus. Vi prisar dig för golgatan. I Jesu namn. Amen.